люцисінь Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Спочатку інфризою виточив із трьох метеоритів кілька циліндрів завтовшки як олівець, а потім порізав циліндри на невеличкі шматки певної довжини. Працював дуже обережно і старанно, щоб звести до мінімуму втрати цінної сировини. Нарешті перед ним лежали 36 маленьких шматочків метеоритів циліндричної форми. Він ретельно зібрав усі ошурки метеоритного заліза, вийняв фризу з верстата і залишив майстерню. Доробляв уже в підвалі, в таємній кімнатці. На невеличкому столі перед ним вишукувалися в ряд 36 патронів для пістолета калібру 7,62. Щіпцями Джан Бейхай по черзі дістав з кожного кулі. Якби то були патрони старого зразка з латунними гільзами, довелося б довго морочитися з розтискачами та інструментами для розвальцовування і завальцьовування крихітного дула кожної гільзи. Проте два роки тому цю армію перевели на нові стандарти озброєння і до всіх зразків вогнепальної зброї почали постачати набої без гільз. Куля кріпилася безпосередньо до порохового заряду і легко знімалася. Далі за допомогою спеціального клею він з'єднав 36 куль із метеорита з пороховим зарядом. Такий клей використовувався для аварійного ремонту корпусу космічного корабля на орбіті і міг витримувати значні коливання температур. Потім він заклав чотири патрони у магазин стандартного пістолета типу 2010 і розрядив обойму в мішок, що стояв у кутку. Постріли, що в будь-якому разі мали бути оглушливими, в тісній комірчинів пролунали як маленькі вибухи і заповнили приміщення пороховим димом. Джан Бейхай уважно оглянув чотири отвори від куль на поверхні мішка, задоволено відзначив, що розміри їх такі самі, як і від звичайних, Отже, космічні набої не розлетяться надрузки. Далі він розв'язав мішок і дістав з нього великий шмат сирої яловичини, з якої за допомогою ножа ретельно і неквапно видлубав усе, що залишилося від чотирьох куль. Вони покришилися на нерівні шматочки, перетворилися на кубку ошурків у долоні. Бейхай не помітив жодних виразних слідів механічної обробки на їхній поверхні, і це його дуже потішило. Мішок був із тканини, з якої шиють скафандр для космонавтів. Для ретельнішої перевірки місності Джан Бейхай виготовив мішок із кількох шарів тканини і натоптав його теплоізоляційним матеріалом і пластиковими трубками. Він ретельно зібрав 32 патрони, що залишилися, і залишив підвал. Настав час готуватися до виходу у відкритий космос. Джан Бейхай висів у космічному просторі за 5 кілометрів від космічної станції «Жовта річка». Станція, розташована на 300 кілометрів над верхньою частиною космічного ліфта, мала форму колеса і виконувала функцію противаги. На той час вона була найбільшим штучним космічним об'єктом, створеним людьми. Тут одночасно могли розміститися близько тисячі осіб. У радіусі 500 кілометрів від верхньої платформи космічного ліфта знаходилися інші рукотворні об'єкти. Втім, вони значно поступалися «жовті рисі" за розмірами. Їх розмістили довільно за зразком, Індіанські хтіпі на великих рівнинах, які ще застали підкурювачі Дикого Заходу. Ці будівлі лише передували справжнім оселям людей у просторах космосу. Найбільшим серед спроєктованих був космічний док, який мав у десятеро перевищити розміри Жовтої річки. Але поки що змонтували тільки головний каркас, здаля схожий на кістяк гігантського доісторичного монстра. Дзанбайхай прилетів з першої бази, побудованої космічними силами на геостаціонарній орбіті. То була Окрема космічна станція розташована за 80 кілометрів. За розмірами вона ледь дорівнювала п'ятій частині Жовтої річки. Бейхай вже три місяці жив тут і працював разом з іншими членами першої групи, що готувалася до десанту в майбутнє. За цей час він лише раз побував на планеті. Тут на об'єкті з простою назвою база номер один він терпляче очікував слушної нагоди. Нарешті вона трапилася. Еліта аерокосмічної галузі – Зібрала нараду найвищого рівня на жовтій річці, і вся трійця, на його щастя, також виявилася серед запрошених. Відтоді як космічну орбітальну станцію Жовта річка ввели в експлуатацію на ній відбувалися численні заходи, серед іншого, засідання та наради очільників аерокосмічної галузі. Вони мов би, намагалися компенсувати те, що більшості співробітників цієї галузі так ніколи і не сидилося вийти у відкритий космос. Перш ніж відлетіти від бази No1. Джан Бейхай відстібнув і залишив у своїй кімнаті систему позиціонування скафандра. Він сподівався, що система моніторингу бази не зареєструє в автоматичному режимі факт його відсутності, і це залишиться непоміченим. За допомогою невеликого реактивного двигуна малої тяги, яким було вкомплектовано ранець скафандра, він пролетів 80 кілометрів у космічному просторі за заздалегідь обрану позицію, почав спокійно чекати. Він знав, що нарада вже скінчилася, і невдовзі всі учасники мають вийти в космос. За традицією подібних зустрічей, усі присутні наприкінці наради роблять групове фото в космічній порожнечі. Але щоб станція на задньому плані постала в усій красі і знімок вийшов достатньо контрастним, фотографувати мали проти Сонця. Під час фотографування кожному з групи доводилося піднімати світофільтри шолома, щоб на знімку було видно обличчя. Якщо сонце до цього моменту вже стояло високо, яскраве світло сліпило людям очі і нагрівало внутрішню поверхню шоломів. Тому найзручнішими моментами для фотографування вважалися світанок і захід сонця. На геостаціонарній орбіті схід і захід чергуються кожні 24 години і ніч надто коротка. Джан Бейхак чекав на захід. Він знав, що система просторового моніторингу Жовтої річки неодмінно визначить його, але не надто цим переймався. На цій початковій стадії розбудови космічних об'єктів довкола вже зведених і недобудованих споруд левітувала безліч ще придатних до застосування будівельних матеріалів та острівців відходів із сміття, за розмірами часто більших за людину. Крім того, між ліфтом і навколишніми космічними об'єктами встановився транспортний і логістичний зв'язок, подібний до інтенсивного руху між великим містом і навколишніми селами, адже постачання околи цілком забезпечувалося вантажними можливостями ліфта. Адаптуючись до космічного простору, люди поступово звикли й до прогулянок за межами кораблів і станцій. У досвідчених мешканців станцій скафандр став чимось подібним до космічного велосипеда. Реактивний двигун ранця міг забезпечити рух зі швидкістю 500 км/год. Подібний спосіб пересування між ліфтом і навколишніми космічними станціями в радіусі кількох сотень кілометрів тепер користувався найбільшою популярністю. Але зараз Джанбейхай відчував, що навколишній простір порожній. Окрім Землі, яка з висоти геостаціонарної орбіти мала вигляд повної сфери та призахідного сонця, це довкола заливала бездонна чорнота. зір здавався лише блискучим пилом, якого замало для заповнення порожнечі Всесвіту. Він знав, що система життєзабезпечення скафандра розрахована лише на 20 годин автономної роботи. До цього часу мусив повернутися на базу номер 1 за 80 кілометрів звідси. Нині він міг бачити її як ледь помітну точку. Ця база недовго проіснувала б, відірвавшись від пуповини космічного ліфта. Але тепер, плаваючи в безмежній порожнечі, Бейхай відчував, як рветься його зв'язок із блакитним світом, що залишився там, унизу. Почувався цілком самостійною формою буття, без ґрунту під ногами, не належної до жодної зі світів. Зусібіч був лише безмежний простір, і Бейхай плив у Всесвіті так само, як Земля, Сонце і Чумацький шлях. Без початку призначення та кінця. Лише чисте існування. І це відчуття йому подобалося. Він навіть устиг подумати, що батьків дух на небесах має відчувати щось подібне. Цієї миті сонячний диск став на лінію поверхні землі. Джан Бейхай підняв руку, якою тримав багатократний оптичний приціл. За допомогою візира знову виміряв відстань до вихідного шлюзу Жовтої річки – 10 кілометрів. І пересвідчився, що круглі герметичні двері шлюзу на широкій випуклій стінці зовнішньої обшивки станції досі зачинені. Він повернув голову і глянув на сонце. Світило стигло сховатися, до половини перетворило землю на сліпуче осяйне коло. Повернувшись до жовтої річки, Джан Бейхай помітив, що сигнальний індикатор біля шлюзу змінив колір із червоного на зелений. Це означало, що викачування повітря з перехідної камери завершено. Невдовзі двері поповзли вбік і випустили у відкритий космос групу приблизно з 30 осіб у білих скафандрах. Вони організовано рушили вбік, і їхні тіні на зовнішній обшивці Жовтої річки росли з кожним метром віддалення від шлюзу. Їм потрібно було відлетіти від станції так далеко, щоб вона повністю потрапляла в об'єктив. Незабаром група почала рухатися повільніше, і нарешті під керівництвом фотографа люди почали шикуватися в лінію. До цього часу сонце стигло на дві третини сховатися за землю. Видима частина світила була схожа на лампу, вмуровану в поверхню планети. Ніжне сяйво стояло над гладеньким дзеркалом океанів, барви на їх поверхні змінювалися із темно-синього до помаранчевого. Хмари облямували водяну гладінь перистою рожевою габою. Коли сонце втратило яскравість і люди, готуючись позувати, почали деактивувати світофільтри в шоломах, Джанбейхай Бейхай підкрутив коліщатку фокусної відстані прицілу, ще більше наблизив групу, і легко відшукав трійцю обраних. Як він і очікував, усі троє, відповідно до займаних високих посад, розташувалися у першому ряду. Джан Бейхай розтиснув пальці і відпустив приціл, дозволив йому нерухомо зависнути в полі зору. Потім лівою рукою повернув металеве з'єднувальне кільце на правій рукавиці скафандра і зняв її. Тепер одну його руку захищала лише тонка рукавиця термобілизни а мертвотний холод космосу негайно дався в знаки. Аби уникнути швидкого обмороження, він так змінив положення тіла, щоб останні слабкі промені Сонця падали на праву руку. Далі натренованим рухом дістав із бічної кишені скафандра пістолет та два заряджені магазини. Лівицею перехопив приціл, що нерухомо висів поруч, встановив його над затвором пістолета. То був оптичний приціл з далекобійної снайперської рушниці. Джан Байхай додатково встановив на нього магнітні кріплення, щоб мати змогу використовувати разом із пістолетом. Переважна більшість вогнепальної зброї може використовуватися в космосі так само, як і на Землі. Вакуум не є обмежником, адже пороховий заряд містить достатньо окиснювача. Чинником, який слід враховувати, є різкий перепад температуру космосі, який зі знаком плюс, так і зі знаком мінус, що може негативно вплинути на зброю і набої. Саме тому Джан Бейхай не наважувався надовго діставати пістолет із магазинами. Щоб скоротити час, необхідний для виконання задуму, він упродовж трьох останніх місяців навчався швидко вихоплювати пістолет у стані невагомості, готувати його та прикріплювати оптику. Він припав до окуляра, спіймав у перехрестя прицільної сітки першу ціль. На землі, з її атмосферою, навіть найкращі снайперські комплекси не можуть гарантовано влучати з відстані 5 кілометрів. Але в космічному вакуумі на це здатен і звичайний пістолет. Коли куля летить у вакуумі, на неї не впливає ні сила тяжіння, ані будь-які інші зовнішні чинники. Тож траєкторія польоту абсолютно прямолінійна аж до контакту з ціллю. Водночас на кулю в польоті не діє сила опору повітря, і вона досягає цілі зі швидкістю, з якою вилітає з каналу ствола. А це гарантія потужної вбивчої сили і летальні наслідки, можливі навіть за значної відстані. Джан Байхай плавно натиснув на курок і пістолет вистрілив, не порушуючи глибокої тиші, але він побачив спалах біля дула і рукою відчув віддачу. Швидко випустив 10 патронів у першу ціль, перезарядив і спорожнив другий магазин у іншу. Далі знову вставив повний і розстріляв третю. Тридцять спалахів вирвалися із дула і якби хтось із жовтої річки цієї миті дивився в його бік, міг би помітити лише мерехтіння крихітного світлячка на тлі темної безодні. 30 метеоритних куль прямо зараз летіли до цілий. Початкова швидкість кулі під час пострілу з пістолету типу 2010 становить 500 метрів на секунду, отже час польоту не перевищуватиме 10 секунд. Джану Бейхаю залишилося тільки молитися, щоб за цей час цілі не змістилися з траєкторії. Сподівання могли справдитися, Адже два задні ряди ще тільки шикувалися за вказівками фотографа, щоб вдало розташуватися в кадрі. А потім, як група організується, фотограф муситиме зачекати, допоки не розсіється білястий слід від реактивних двигунів на скафандрах. Але, врешті-решт, всі вони лівітували в невагомості, тож цілком могли трохи зміститися чи відплисти вбік. Тоді кулі не тільки не влучили би цілів, але й могли поцілити у ні в чому не невинних. Невинних. трійці, яку він запланував оббити теж не була ні в чому винна. Перед початком Трисуліаріанської кризи ці люди інвестували в аерокосмічну галузь Суми, просто сміховинні за сучасними мірками. Ступаючи тонкою кригою, припускаючись помилок, що призводило до аварії, вони змогли вивести людей у космос. Але зараз цей досвід тягнув їх донизу, заважав вільному польоту думок. Для того, щоб людство спромоглося збудувати космічний корабель, здатний до міжзоряних перельотів, цих осіб слід було знищити. І їхня смерть мала розцінюватися як фінальний внесок у справу підкорення людством космічного простору. Насправді, аби відвернути підозру, Джан Бейхай навіть послав кілька куль трохи вбік, сподіваючись случити в інших. Найкраще було б поранити кількох випадкових людей, але й смерть одного чи двох заради досягнення мети цілком прийнятна ціна. Джан Бейхай далі стискав розряджений пістолет і зі спокійним серцем спостерігав за розвитком подій крізь оптичний приціл. Якщо зараз його спіткає невдача, він без сум'яття й поспіху шукатиме іншого способу досягнення мети. Секунди тяглися вкрай повільно. Аж ось з'явилися ознаки враження цілий. Джан Бейхай не міг розледіти отвори від куль на поверхні скафандрів, але побачив, як на почав струмувати білий газ. Потім між першими і другими рядами вибухнула ціла хмара. Можливо, кулі прошили ціль і влучили в реактивний двигун «Ранця». Його впевненість у вбивчій силі зброї підтвердилася. Куля з метеорита, не сповільнюючись, влучила так, немов він стріляв у притул. Бейхай помітив, як захисна маска шолома однієї з цілей раптом зазміїлася тріщинками і втратила прозорість, але ще раніше встиг побачити, як кров заливає шолом зсередини. Потім, крізь отвори в пробитому скафандрі, кров вийшла назовні, перемішалася зі струменями газу та, пульсуючи з ними разом, потекла в космічний простір, швидко конденсуючись і виморожуючись у кристалики льоду. Джан Байхай швидко визнав, що кулі влучили в п'ятьох людей, включно з усіма трьома цілями, і кожна ціль отримала щонайменше п'ять поранень. Через прозорі маски шоломів Джан Байхай бачив, як люди роззявляли роти в безгучному крикові, зважаючи на артикуляцію, вимовляли саме те, на що він сподівався. «Дощ метеоритів!» Усі, хто всілів, увімкнули двигуни ранців на повну потужність і полетіли до станції, залишаючи по собі білясті смуги відпрацьованих газів. Напрочуд швидко злагоджено, вони втиснулися в круглі двері шлюзу Жовтої річки. Джан Бейхай задоволено відзначив подумки, що всі п'ятеро вражені кулями транспортувалися і проходили крізь шлюз лише за допомогою інших. Джан Бейхай запустив реактивний двигун свого ранцю і, прискорюючись, полетів у напрямку бази номер 1 Цієї миті його серце було таким самохолодним і спокійним, як і порожній простір довкола. Він розумів, загибель трьох ключових постатей аерокосмічної галузі жодним чином не гарантує того, що проєкт космічного корабля з двигуном прямого випромінювання чи інший, без робочого тіла, стане головним напрямом досліджень і розробок. Але він зробив усе, що від нього залежало, і навіть трохи більше. Хоч би що трапилося в майбутньому, він уже може дозволити собі трохи перепочити навіть підпильним поглядом батька за меж незвітаного. Майже на той самий час, коли Джан Байхай повернувся на базу номер 1 у інтернет-мережі група людей поспіхом зібралася в по пустельному віртуальному світі Трисоляриса, аби обговорити останні події. Цього разу сувфони передають нам інформацію в усіх деталях, інакше я ніколи не повірив би, що він справді на це зважився. Сказав цінший ці Хуанді, укреслюючи, Довгим мечем кола на землі. І це виказувало його хвилювання. Погляньте на його задом і порівняйте з нашими трьома замахами на лодзи. Мені здається, що ми забагато вагаємося, перш ніж перейти до виконання завдань. Нам, очевидно бракує ось такої холоднокровності та вправності. То ми просто сидітимемо і спостерігатимемо за тим, що ще втне ця людина? запитав венштейн Ми не вільні у своїх діях, бо так наказав Господь. Ця людина затятий у пертюх і переконаний тріумфаліст. Господь вважає, що недоцільно витрачати сили на протидію подібним до нього. Уся наша увага має зосередитися на ескапістах, бо занепадництво значно небезпечніше для людства, ніж віра в перемогу, і може його погубити, відповів Ньютон. Якщо ми маємо на меті справжнє служіння Господу, не можна просто сліпо виконувати вказівки, бо його стратегічне мислення на рівні дитини, заперечив Модзи. Цінший Хуанді змахнув мечем. Але в цьому конкретному питанні правильною тактикою буде саме невтручання в процес. Нехай вони змінять напрям досліджень у аеронавтиці та візьмуться до будівництва космічного корабля з двигунами за принципом прямого випромінення. Це одно, внаслідок протидії Софонів, необхідні фізичні дослідження, тож конструювання подібних двигунів виявиться майже нездоланим технологічним бар'єром. У цю бездонну прірву кануть усі ресурси людства, і на момент вторгнення це не дасть йому жодної користі. Ми згодні, але той чоловік надто небезпечний, — відповів фон Нейман. Саме так, — підтримав його Аристотель. Ми вважали його простим солдатом, але хіба він поводиться як солдат, що неухильно дотримується військової дисципліни та встановлених правил? Він справді надто небезпечний. Його переконання тверді й непорушні. Він далекоглядний і нещадний, належне виконує спокійно, виважено і рішуче, зазвичай строгий і серйозний. Але за потреби легко виходить за межі та діє за обставинами. Конфусій протяжно зітхнув. Як слушно зауважив перший імператор, нам бракує такої людини. Прибрати його з нашого шляху зовсім легко. Просто зробімо його вчинок надбанням громадськості, запропонував Ньютон. Усе значно складніше. Цінший Хуанді махнув у його бік довгим рукавом. І це твоя провина. Останні кілька років ми за твоєю пропозицією використовували інформацію, отримано від Софонів для розбору між космічними силами ЙООН. І які результати? Будь-який компромат тепер розглядається, не як щось варте осуду, а радше як ознака лояльності людству, чеснот, необхідних для боротьби. І нам справді бракує переконливих доказів, додав Модзи. Він спланував усе дуже ретельно, адже така куля, потрапляючи в тіло, залишає по собі друзки, які під час розтину чи оперативного втручання ідентифікуватимуться як уламки метеоритів. Усталиця думка, що потерпілі просто потрапили під метеоритний дощ. А правда надто неймовірна. щастя, він планує лягти в гібернацію в складі команди, відрядженої в майбутнє, для посилення боротьби зі зневірою Він тривалий час не становитиме для нас проблеми. Отже, вони вже на шляху в майбутнє. Варто й комусь із нас наслідувати їхній приклад. Зіткнув Ейнштейн. І хоча вони говорили до зустрічі, кожен знав, що прощається назавжди. Чан Вейсі і інші старші генерали космічних сил приїхали в аеропорт, щоби побачитися і попрощатися з особовим складом першого контингенту політичних кадрів, які відряджалися в майбутнє. Він із рук до рук передав Джану Бейхаю листа. Це рекомендаційний лист до мого наступника в майбутньому. Я детально описав ситуацію і наполегливо рекомендував тебе до призначення на відповідальну посаду. Запланований проміжок гібернації щонайменше 50 років або й більше. На той момент ви можете зіткнутися зі значно складнішими умовами праці та гострішою ситуацією. Тож по-перше, вам слід якнайшвидше адаптуватися до реалій майбутнього, але берегти в серці нинішні воїнські звитяги й доблесть. По-друге, ви маєте чітко визначити, які сучасних методів вашої роботи виявляться архаїчними, а які не втратять ефективності. Це може стати головною перевагою фахівців у майбутньому. Командувачем, я вперше в житті трохи жалкую через свій атеїзм. Адже сподівання на можливу зустріч десь у інших світах зігріли б моє серце», – сказав Джан Байхай. Чан Вейси був трохи здивований такими словами людини, яку вважав зірцем суворого реаліста, але відчув, що ці слова зачепили за живе всіх присутніх, хоча жоден із них, як справжній солдат, не виказав цього. «Я дуже тішуся, що нам довелося зустрітися...» і попрацювати разом у цьому житті, передавай вітання майбутнім товаришам, – мовив Чан Вейси. Остаточно розпрощавшись, увесь склад контингенту піднявся на борт літака. Чан Вейси невідривно дивився, як віддаляється постать Джана Бейхая, і думав про те, що ось чудовий солдат, справжній воїн його залишає, і годі зустріти когось подібного. Звідки взялася його непохитна віра? Відповіді на це запитання він шукав постійно, інколи навіть трохи заздрив Бейхаю. Солдат зі щирою вірою в перемогу – справжня знахідка. Під час битви судного дня мало хто володітиме такою розкішю. Коли висока пряма як стріла поста Джана Байхая зникла за дверима, Чановий Си довелося визнати, що він зрештою так і не спромігся зрозуміти підлеглого до кінця. Літак відірвався від смуги, забрав із собою тих, на чию долю випала можливість побачити останні дні людства, і зник за хмарами. Цього похмурого зимового дня слабке біле сяйво сонця Ледь пробивалося з-за ковдри щільних сірих хмар. Пориви холодного вітру гуляли порожнім терміналом аеропорту, виморожуючи повітря до твердості кришталю, змушуючи нечисленних людей, які тут перебували, зневіритися в настанні весни. Чанвесі щільніше запнув комір шинелі. Сьогодні, у свій 54-й день народження, під завивання суворого зимового вітру, він виразно побачив невтішний і неминучий для себе та всього людства кінець.